bauzu denetai. Bade guzinariak, kontservariak, charcuterak, hain nitz saltzen da supermerkatu itate, gero bade merkatuak berak saltzen duena bertze parteat ez, eh, altzen da, zeugarki, eh, biperbesta hortan. Elduden, lau matian, eta hian izan emaita. Eta bipera eh, egileak emendatzen dira, eh, edo beti ber heinean egoiten da? Ba, diezen bit gehiago, minonez zainitza. Euntalatunoi, euntalatunoi tamar, euntalatunoi tamor, orgia senta... Badie bez egeta eh, hartzen dutenak, eta badira gazteatzus hartzen dianak. Uste genuen, eh, du hilazen bitukte, behala haidatuko ginela berreunetat edo pasatuko gini lare, eta ez uin nokoan berreunen azpian, azbitik gira. Eta zuen txedea da, beti hamar herrien hartian egoitea edo zabaltzeagian. gian? Ez, eh, agope eh, Da, egien, artean, ta, da, Eta emendatzea zentako ez da izan, agian lan janitxe behitu biperak? Ba, es, salbu bera, masina emaita, bitzia gainitako guzia, eskula bez launza behar da. Ez hemen, atxe maitea, launtza. Kampotik... Eh, Eldudie bez langiliak, eta soineko, ez da erreksa. Lan hanitz eta langile eskasa. Lana Lan hainitz, dena eskura nola da. Eldudie kampotik bada, desezoni erraten die, badie eldudienak kampotik. Aitzen die, sarr biltzen, aitzen die, maz biltzen, aitzen die, denetan, txernaitan aitzen die, eta biperriate eldudie, hon, baite dute. Beharik hoik elduduai dira, beharik, beharik, beharik, Hordian, Ordian gunez biperaren besta, usaiaden bezala, eta zoin da besta helburua? Ez biperaren besta da muntatua konfrieriak kin itenda. Harek egiten du, guk eztu du, ez du parte hartzen, konfrieria berak muntatzen du. Zenta konfrieriak inazuen, iretenu eta zazpian muntatu du lehen Mexiko biper besta. Eta zendik eta etorri da gero, latenoita amailuan edo amalauean muntatu da zendik eta peti berak uh, egiten dute bestauri. Uh -huh. Eta guk ekozileak uh, eldenak, minazen mitek parte uh, hartzen dute, uh, zentai egite maitute uh, uh, saltzeko manerat... Uh, Hor, kajikartan. Beraz, zontzate, jaleike, besta hoi, espazizteziek antolaztale, importanta da? Hortan parte hartzia? Bai, bai importanta da. Hende ba. hagin ez mutatzen da, mutatzen da. Oita, ma, beraz, bina, hende, eldudie, bi egun ez. Eta, beraz, bon, lehen misiko gauzada, bi peja gare. Eta, bero, zabanduga, behin ez, bada, xarkuteria, bada, xokoleta, esaten da, denetai.